Diario segreto di un incompreso che almeno non è di peso. Dai credo, non sia questo il tuo sentiero Ti ho detto non voglio gloria Solo trovare una via, quella che cambi la storia O almeno cambi la mia, tu dimmi se Quando leggi ti fermi alla biale ai Siamo Siamo immersi ad un mare in cui tu non tocchi Di Teraclito che non ci provo gusto A vedere che tutto scorre ma mai per il verso giusto Sorrido sì mai in fondo così non sono mai stato Mi dicono Dio è morto e non credo sia mai nato Ogni bacio che mi davi per dire ti marco a vita Sul cuore c'è qui tali perciò se ti manco avvisa chiedo scusa a mia madre se a volte sbatto la porta Però chi mi usa fa male non reggo il pianto stavolta Vorrei una vita da mare sì quella in cui almeno possa apprezzare Ciò che se vale non è perché tanto costa No non parlo spesso che tanto non mi han capito Non voglio ciò che è concesso Pretendo ciò che è In un mondo di avere Io ho preteso essere non si pianti in quelle sere Per il peso d'essere me Sembrava finita e non passa Notto ogni giorno e purtroppo non basta Scrivere pezzi che tu poco apprezzi Perché non comprendi che vita su carta Mo coi fantasmi ci parlo ma c'è Che se son stanco parlano per me Un giorno avrò tanto Ma ad ogni bastardo Conserverò intanto Si il peggio di me Solo il peggio di me È una vita amara Si Fondo vita cara Non che sia di ghiaccio Ma nel petto Adesso l'Himalaya Mi resto muto Il dolore scuoia la cute Perché prima del saluto Lei mi ha tolto la salute Ora ricordo che Se non ricordo te Sto meglio sì Ma la mancanza è nelle costole Perdo piuttosto me Parlo alle ombre Prego per la pioggia Così almeno nel fango Lascio le orme Adesso nei sogni ti vedo A tratti di vine Dio a tratto di vieto Che mi si pone Se solo ti guardo Tu giochi col cuore Ma no Non è un pazzo E allora Deluso, c'è il volto della. Ma l'ultimo bacio si un colpo di grazia. Ora ho capito, purtroppo fallito e tutto oggi convivo nel corpo del Ciao. Ho imparato a fare pegno E non a fare appugni Non ho come un cazzo di ombrello E piovono anche insulti Diceva solo da ubriaco Sai farmi la corte Ma non è vero Le bugie c'hanno le gambe cotte. Il dolore che mi è capitato L'ho scelto Non voglio una vita da schiavo Dammi lo scettro Sai qual è la differenza Tra me e tutto il resto Che questi cantano vittoria Al massimo la rap Brava finite non passa Lotto ogni giorno E purtroppo non basta Scrivere pezzi Che tu poco apprezzi Perché non comprendi Che vita